Бо зрадять падлюки. Як же ж полковий писар подав на листу умову, А гетьман підписав ню рукою власною? Пульба зняв з себе щирий булат, Дорогу турецьку шаблю, що найкращого заліза, Та й переломив ню, як очеретину надвоє, Та й шпурнув геть-геть в зламки, додавши речі. Прощавайте ж, коли так. Як двом зламкам з цієї шаблі не злучитись знов, та й не стати знов шаблею, як відрізані скиби від хліба не пристати знов, то отакечки й нам, панове товариство, більш не бачитись на сім світі. Хіба вже на тим, що приведе біг побачитись? Згадайте ж мою останню річ». На цім слові голос йому пішов горою, якась недовідома сила пойняла його і засмутились усі від пророчих його слів. На останку віку згадаєте мене, гадаєте, що купили сте собі згоду та тишу? Думка, бач, така, що пануватимете? Еге ж, мовляв, пануватимете, та тільки онакшим пануванням. Здеруть з тої чесної, ясноволюможний пане Гетьмане, голови шкуру, та начинять її гречаною половою, та й довго бачитимуть її усіма ярмарками. Не вдержите й вам теж, панове, на в'язах своїх голів. Пропадете у сирій темниці замурованими, якщо з вас не знімуть живцем червону сорочку». Та й знов гукне-погукне Тарас до своїх козаків, обернувшись. «А ви що, хлопці-молодці, хто з вас бажа полягти своєю смертю? Не по плечах та баб'ячих запічках, не п'яними попід... Тинню, під коршми валяючись, як смердяча падла, а чесною козацькою смертю славетною усім на одній постелі, як молодий з молодою». Амо, чи не бажаєте повернутися додому та у недовірки поперевертатись, покорчами поробитись, мовляв, перевертнями та возити на козацьких спинах ксьонців лядських? «За тобою, пане полковнику, за тобою!» – згукнув Тарасів полк, а до їх поприставало чимало й інших. «А коли за мною, так за мною ж, хлопці!» – промовив грімно Тарас – Дуже на очі шапку насунувши, спильно глянув на останців та поправившись на коні, гукнув до своїх. Хай ніхто не дорікає нам дотклими речами, ану, лишень, хлопці, гайда в гості до кателиків! Та сей прорікши... Торкнув коня острогами, і за їм слідом потягся табор у сто віз, а за табором було багацько козака кінно й пішо. Бульба, обернувшись, погрожав очима решті, та й гнівний був його погляд, а ніхто не зважився зупинити їх. Навіть усьому козацтву відходив полк, а Тарас ще довго обертався та все погрожав. Смутні стояли гетьман і полковники, усі загадалися, та й довго стояли мовчки, наче тяжке якесь віщування налягло на їх. Недарма прокував пророкував Тарас, скривдилося його слово, трохи згодом після зрадливого вчинку під Каневом, настромлено гетьманову голову на палю. Теж зроблено багатьом щонайпершим з величної старшини козацької. А що ж Тарас? Де він здоров повертається? Тарас бенкетував собі з своїм полком по всій лядчині, спалив 18 містечків та мало не 40 костюлів і вже був доходив до Кракова. Багацько забив він усякої шляхти – Пожакував найзаможніші та щонайкращі замки, порозпечатували козаки й порозливали сторічні медивина, що стояли у добрім схові по панських льохах, посікли й попалили дорогі сукна одежу і всякий потріб, який знаходили по коморях.